Jesus sätt att tala om Guds rike som, som någonting inkluderande och gränsöverskridande och normbrytande. Alltså när Jesus talar om Guds rike så talar han ju om att ja, men Guds rike det tillhör barnen och hororna och de som inte är rättfärdiga. Det är ju inte liksom de som har status och är innanför normen som Jesus lyfter fram som en del av Guds rike på något vis så tycker jag att Jesus prat om Guds rike andas det här som man också säger men med er är det annorlunda att vi på något vis får hitta ett annat sätt än det vi lär oss i vårt samhälle Andra söndagen i advent och vi sitter här och ska prata om dessa texter. Och vilka är vi? Ja, jag heter Maria Isberg. Och jobbar som lärare på Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Där vi utbildar blivande diakoner, församlingspedagoger, och kyrkomusiker och präster. Och du är ju präst också. Det är också. Ja. Och jag heter Ida Vreland Och du lyssnar på Tolkning pågår. Jag tänker vi, vi går direkt på evangelietexten. Den är... Väldigt kort. Den är jättekort. Mm. Men vi läser den och så får vi se var vi landar någonstans. Vill du läsa? Okej. Den är från Markus Evangeliet. När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sa Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Och där är den slut. Ja, jag hann nästan inte börja. <laughs> Nej, precis. Vad börjar vi i detta? Det är, på, på ena sidan känner jag så här, oj, ska man få ut någonting av detta? Det är ju så lite. Å andra sidan så är det väldigt mycket som får plats i de, den här, de här två meningarna. Tiden är inne, Guds rike är nära. Det blir nästan tre meningar, men det är uppdelat på en. Omvänder och tro på budskap. Mm. Ja, vad, vilket, vad fastnar hos dig i dessa kärnfulla ord? Ja, lite grann tror jag att jag tänker. Ja, Den korta, utvalda korta texten rimmar lite med tiden inne. Nu är du lax. Liksom, ja. det finns en. Um, nu händer det. En hastighet i det här på något vis. Mm. Um, och att det kanske inte behövs så många ord. Nu är det lax. Ja. Det kanske är det. Och å andra sidan så är det så här. Jo, jo, jo Jag fattar, jag fattar. Men jag tänker att eh, det här är också precis i början på Marcus mm. eh, Jesus. Vi slår upp Bibeln så vi får rätt. Han, han har ju inte hunnit berätta så mycket om budskapet än. Mm. Mm. Johannes han är stöparen. Eh, först några rader. Sen kommer väldigt kort Jesus dop. Sen kommer ännu kortare Jesus frästas. Och sen... Kommer detta då Jesus uppträder i Galileen. Så vi har inte fått egentligen något budskap än. Från Jesus. Nej. Fast det kanske också säger någonting tänker jag. Det är, det är redan nu. Mm. Även innan Jesus har hunnit säga en massa. Eller göra en massa. Eller för den delen dö uppstå. Det är redan. Ja, det är sant. Egentligen, han kom ju faktiskt inte med något nytt. Eller, jo, det gjorde han ju. Men, men hans syfte var ju inte att skapa en ny religion. Eh, okay. Utan att faktiskt han gick ju mycket till den egna skriften. Så budskapet finns ju redan där. Mm. Bara att han liksom kanske vässade till det. Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Guds rika är nära. Vad menar han med det då? För, vi väntar fortfarande. Vi väntar du du fortfarande. hör att jag är lite kritisk. Du är mer positiv i de här. Jag är lite mer ifrågasättande. Vi väntar ju fortfarande. Eller, fast jag tänker. Eller är det vi är så färgade av Guds rika är det som kommer sen. Att vi glömmer liksom Guds rika också. Det är ju faktiskt här och nu med. med. Och det kanske ligger i båda. De här meningarna egentligen vad väntar vi på? Mm. Vi väntar och väntar. Ofta gör vi ju det. Vi tänker sen. o oh vad det ska bli skönt när jag har gjort färdigt detta. Eller åh oh, det blir härligt om några veckor. Eller vad det nu är. Um, vi väntar. På Jesus som ska komma. Eller vad det nu är för någonting. Mm. Men vad väntar vi på? Det är nu. Just det. Ja det är sant. Vi blir ofta så fast i... Um... I, um, vi, vi tänker inte att livet pågår här och nu alla gånger, alltså vi tror alltid att gräset är grönare mm. där borta ja. om vi bara om jag bara det är ju väldigt mycket sånt och hela, om man ser till, till vad, vad många vill pocka på oss runt reklam och sånt så är det ju mycket uh, nu duger du inte utan du måste mm. också ha det här eller göra det här med din kropp eller vad det nu kan vara Ja, och jag tänker, det känns ju på kanske som att jag har sagt hundra gånger, det här med Guds rike är nära. Det är inte långt borta utan det är här, nära oss. Mm. Det kanske är inom oss till och med, i vårt hjärta. Det är mellan oss människor. Um, men att vi också lägger till att det är inte bara är nära, det är också nu. Därför att även om vi tänker att ja, det är nära så... Alltså det här är ett budskap som egentligen, det går inte riktigt att ta till sig. Om jag skulle tänka, varenda sekund är Guds rike nära. Mm. Det blir nästan för mycket. Mm. Därför att det är så många sekunder. När vi inte liksom, det är inte vårt tanke att Guds rike är här. Eller att tiden är nu. Mm. Jag hänger inte med riktigt Nej, jag, jag märker också att jag inte riktigt kan uttrycka vad jag menar. Ja. Men jag tänker... Ja. Alltså vi kanske kan tänka... Vi, vi kan tänka oss... Och vi är liksom ändå väldigt vanliga... Vi att men att rike är inte bara någonting... Som är långt borta... Utan det är också nära i det som händer oss. Mm. Men kan vi leva varje sekund? Som att det är Guds gudsrike. Mm. Ja, ja. ja, ja. Nu? Ja, just det. Och nu? Ja, just och det. Ni. Ja, intressant. Om det ens går. Ja. Finns det risk att vi blir för fixerade vid det... Att vi tänker, oh, alltså vi blir för fast i att prata om Guds rike som är nära. Eller Guds rike är här och nu och det är inom oss. Och, och jag kan tänka att det lätt blir någonting vi kanske säger. Men vi mm. vet inte riktigt vad vi menar. Eller det blir nästan kl liksom klyschor av det så sådär. Um, men när vi förfixerade vi det då. Så vi missar det som faktiskt är nära och här och nu. Alltså det, på något sätt Guds när vi säger detta upprepar det många gånger, nu förstår jag knappt själv vad jag säger också, eller vad jag menar men, men att det blir ett hinder för att se det verkliga Guds rika. och vad är det egentligen? Precis, vad är det? Ja, ja vad är det? För det, det vi jag upplever nu när vi pratar om detta vi, vi, så andra advent så är det alltid Guds rika, ju nära är nära temat och vi pratar om Guds rike innan oss. Guds rike som här. Och nu, vi har hört detta förr. Liksom. Men jag är fortfarande lite osäker på. Vad vi menar. Jag säger vi. <laughs> vad jag själv kanske menar. Jag vet inte riktigt hur. Hur förhåller jag mig till, till det. Eller vad är, nej, men hur predikar jag. Vad som egentligen är Guds rike. Eller, eller är det så att det ska jag inte göra. För det vet vi inte jättekonstiga mm. tankar känner jag nu. Flummigt kanske. Men jag bara blir så osäker på helt plötsligt vad är det egentligen? Vad menar vi när vi menar Guds rika? Och det är säkert mm. beroende på person till person, kanske. Ja, men jag, jag tänker att det liksom också kan hänga ihop med det här. När det plötsligt ringas in. Alltså, det står ju inte så mycket om vad. Nej, det står det inte det. Lite om när. Mm. Och lite om var. Mm. att alltså det är nu att det är nära. Mm. Men det står inte vad. Nej. Vi får se hur det fortsätter Ska vi kolla det? Ja, ska vi, men jag, jag tänker också att... Att ibland kanske vi definierar det som du är inne på för mycket. Mm. Eller vi tänker, åh oh, gudsrike. Det måste vara något särskilt kanske När vi förstår varandra. Eller när vi tar hand om varandra. Men tänk om det liksom är så att... Det är hela tiden överallt. Mm. Livet är gudsrike. rike. Ja. Kanske. Allt som pågår. Och, och, och även det faktiskt onda som sker. Inte att det är, det är inte Guds vilja, tänker jag inte. Men på något sätt hela skapelsen är vi gudsrike. Ja. Och då, är, då måste jag väl också innefatta faktiskt det som är svårt. Ja men det är lite det jag far ja, efter här. Ja. Tror jag att liksom att vi vi delar upp som att Guds rike skulle vara någonting annat. Ja. Än ja. det livet vi lever. Varför gör vi det? Att mm. Guds rike skulle vara någonting som inte ser ut som den världsliga världen eller den jordiska världen. Men tänk om poängen är att den jordiska tillvaron är Guds rike. Ja. Tillhör Gud. Ja, precis. För vi, vi, eller vi, men jag pratar aldrig om om jag har begravning till exempel... Om man pratar om liksom evighetshoppet och så, då benämner jag aldrig det som Guds rike. Att det skulle vara någonting du vet som är bortom detta livet. Mm. Eller, eller heller inte om man pratar om, ja, men liksom, vi har så här texter om yttersta tiden. Jag tycker det är sällan man hör att någon, en ny himmel eller en ny jord, att det skulle heller vara Guds rike, Utan det är något, det är något annat mm. som... Det känns som att Guds rike det är mer abstrakt på något sätt. eller ja, Jag vet inte. Än. och ja, Nu får jag ju säga mig upp mig själv här. Eller, ja, sagt, okay. Jag kanske får förändra mig <laughs> i framtiden. Jag pratar nog inte heller om det på begravningen men jag pratar mm. nu väldigt mycket om Guds rike, mm. tror jag. Mm. Alltså, det är ganska centralt i min egen teologi att prata om Guds riket och också då att prata om det som någonting annat. Alltså mm. som fungerar på ett annat sätt mm. än vad kanske vårt samhälle gör. Um, alltså jag tänker på Jesus sätt att tala om Guds rike som, um, som någonting inkluderande och gränser gränsöverskridande och normbrytande. Alltså när Jesus talar om Guds rike så talar han ju om att ja, men Guds rike det tillhör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 men jag kan få sluta med det nu efter detta, helt enkelt. Nej, nej, nej, nej. <laughs> nej. Jag fick en, nu bara, wow, där, där har vi något. Där, här har vi något, ju, tänker jag. Det skulle du inte sluta med. Jag har inte, det har jag har inte dragit Guds rike till och sådana som det. Läser vi varje dop. Mm. Mm. Jag har inte ett, alltså, som inte tar emot Guds rike, som ett barn kommer aldrig dit in. Jag har liksom inte, jag har inte reflekterat så mycket oh, Guds, att det är liksom Guds rike på det sättet jag tror jag har varit fokuserad i annat i den texten, där att barnen lyfts fram och att det handlar om att vi ska omvända oss och han ähm, nämner ändå Guds rike två gånger i den berättelsen och det är superviktigt ju här, ja, här tror jag vi har något att bygga på den tanken Ja, och, och då, ja precis för omvänd er. Ja, alltså vi måste bryta de här normerna som vi har satt upp. och Vi måste tänka på ett annat sätt ibland. Våga säga ifrån. Kan det vara det? Och kanske, du, du kanske är det så att det vi får efter är evighet? Kanske. Alltså det här som på något vis ändå finns nu um, runt det som är vår tid och vårt rum och med bara en tunn hinna emellan och som på något vis bryter igenom eller som hela tiden omsluter um, mm. ja. är det det som är här och nu på ett nytt sätt alltså ja. inte på det sätt vi är bundna av tid och rum utan att det, det faktiskt hela tiden finns där mm. något att det ändå kan vara Någonting annat. På ett ja. annat sätt. Ja. ja, det kanske är bra att vi inte riktigt kan definiera detta. Alltså att för att det är väl det kanske dels också med tanken att det, det, det, det, det är uppgudsrik. Det är liksom, det är ganska öppet, får ju, känner jag. Att ja. gudsrik är för mig öppet, <laughs> liksom. Nej, men att, det är bra. Mm, det, det är bra. Precis, jag hörde hur det lät jag sa det. Men jag tänkte också öppet för de liv vi lever eh, kan det ha varit alltså för, för här tänker jag när du pratar om gudsrike på det sättet då är det väldigt inkluderande att det öppnar upp för fler mm. eh, Gud är inte bara till för de skriftlärda för prästerna för, alltså, utan Gud är allas Gud Och men att vi på något sätt den här texten används ju också mycket för att, eh, ja men, eh, har använts mycket genom historien nu och än idag att omvänd er, pass upp liksom. För, mm. för alltså ytterst, som en text som handlar om den yttersta tiden, mm. Just det. Eh, Guds rike är nära, alltså det är nära nu, tiden är inne snart så, eh, pass upp. Håller er vakna, mm. den typen av. Annars kommer ni kanske inte dit in. Men eh, när du säger lyfter upp de sakerna som när Jesus faktiskt berättar om Guds rike, det är ju en hel, något helt annat. Eh, Babnen, hororna, Guds rike till redan dem. Men vi måste liksom, eller vi är, eller nu liksom, hur blir det vi och dem? Om uh -huh. <laughs> Fast, alltså, ja, jag tänker på makt, alltså det religiösa, det religiösa etablissemanget, som ju faktiskt vi ändå mm. <laughs> tillhör. Nej, men det religiösa etablissemanget måste förstå, måste se, måste vidgas. Var inte så trångsynta. Ja, och vi alla kanske behöver. Omvända oss eller vidga oss eller mm. öppna oss för också för andra perspektiv än det som mm. är det vi omedelbart på något vis fostras in i eller eh, finns i med de normer som råder i samhället. Ja, ja, ja men precis. Ja. Omvänd är, är kanske just att hitta också ett annat perspektiv. Mm. Att se. Ja, och då blir det ju ganska tröst det rik den här texten tiden är inne, guds rike är nära er och tro på budskapet mm. punkt, och sen så går han vidare här är Galileen eh, när han gick ut med galileiska sjön fick han se Simon, och hans bror Andreas stå vid sjön och kasta ut sina kastnät för de var fiskare, och så säger han till dem då, kom och följ mig jag ska göra det till människofiskare, och så fångar han upp sina lärjungar där, eller fångar upp en ja, du fattar så, så det är ganska skönt ändå, nu när vi pratar på det här sättet, att det är lite ofärdigt, eller för oss blir det lite ofärdigt. Mm. Det kanske inte alls var det för Jesus, men sen får vi, vi sitter fort 2000 år senare mm. och fortfarande sitter och tolkar. Eh, vi pratar om det idag faktiskt i arbetslaget just kring det här att lämna, när vi berättar en berättelse. Att, att bara berätta berättelsen vi behöver inte förklara vad den handlar för att mm. den landar hos alla och jag förminskar ju andras upplevelse om jag sen då ska säga syftet med berättelsen mm. eller, eller vad den betyder för någon annan sitter med en helt annan betydelse för det spelar an på så många olika delar av våra liv och då blir ju den här texten det här korta väldigt öppet Tror på budskapet. Ja. Tron alena. Och jag tänker det är också det här som vi var inne på i början att det här kommer liksom först innan något annat har hunnit hända. Det kan ju också vara lite um, en liten säkerhet mot att vi hamnar i det här som vi ibland kan hamna i liksom att ja men tro handlar om att vi ska få reda på en massa saker om hur Gud funkar eller hur Jesus funkar eller hur kyrkan tänker om Jesus och sen så småningom ska vi ta examen och då tror mm. vi. Alltså mm. <laughs> lite grann så. Det här är ju ändå lite, det kan ju undvika det diket lite grann. Att redan mm. innan någonting, innan någonting, det handlar inte om att vi behöver veta en massa saker eller vi behöver lära oss eller vi behöver vara med om en massa saker. Utan redan nu eh, och redan innan egentligen och framöver så är det så är vi tillhöriga Gud så får vi tro vi lever i tillit innan vi liksom ens har formulerat någonting mm. Mm. jag kan ändå se någon slags skyddande effekt i detta det, ja. liksom det, här, det är så fiffigt att det kommer här ja. och inte på slutet så att vi, vi ska tro att vi ska färdas fram och bli färdiga. Ja, ja precis. För eftersom Jesus inte han har inte börjat formulera sitt ja. budskap. Nej. Nej, faktiskt. Och det är lite också så som jag tänker att vi i predikningar eller som jag tänker i alla fall i predikningar. Det är ju inte ett svar på nu läser vi en berättelse ur Bibeln och vi ska ge svaret vad detta betyder. Utan det är ju faktiskt att locka fram just det som du säger här. Att liksom Ja. Att, att inte ge de här färdiga svaren utan det får landa hos var och en av oss. För, och en del, en del tycker det, och det är ju så väldigt flummigt. <laughs> men är det inte det som Jesus gör hela tiden? Han säger vad han själv tycker, det gör han. Men det är inte så att han... han ja, men också de han botar gå... Mm. Det är inte så, nu måste du och nu, nu här får du ett protokoll eller ett, vad heter det sån här? Jo men typ, var det inte KG som pratade om tron som ett besiktning bilbesiktnings, KG Hammar pratade så här tron inte, att tror inte som ett bilbesiktningsprotokoll, vi får ju inte det ähm, av Jesus liksom. Ja. Det väckte mycket tankar där <laughs> den här korta text Ja, ja, ähm, mm. Och. Oh, oh. en tanke till om jag kan formulera den men också att det här också på något vis det hänger inte på oss mm. lite som, som du kanske är inne på nu också ja, ja men precis precis det är ja. nu, det är redan tron och tilliten liksom, lever vi i oavsett det hänger inte på oss mm. utan det hänger på att vi tror att det finns något vi kallar Gud. Som bär varon Och genomsyrar tillvaron. Um, mm. Tilliten finns redan där. Vi lever i det, Vi behöver inte själva åstadkomma den. Ja just det. Ja det blir väldigt trösterikt ju. Mm. Och då börjar jag tänka på tiden här inne. Just också att tiden är inne. Jag tänker att var tid har ju också sin sak. Ehm... Mm. Um, det, det här blir ju också nu när du säger detta så blir ju det här faktiskt väldigt jag tänker på vår tid vad är det för tid nu? Jo, vi lever i en tid där vi, vi alla måste omvända oss för att ta hand om jorden som vi lever på tiden är inne liksom. vi måste, nu måste vi skärpa oss det skulle vi gjort för länge länge sedan men, men det där ansvaret för för Det större också. Det, är inte, det handlar inte bara om mig och dig. Utan det här handlar faktiskt om oss alla. Vi, vi kan inte leva som vi gör. Det funkar inte. Människor dör. Liksom. Mm. Mm. Det finns en mening i episteltexten. Ja, men jag får dra in det. Ja, absolut. Mm. Episteltexten slutar så här. Vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Utan till de som tror och räddar sitt liv. Och jag tänker att den meningen landar ju också in i det här. Som du är inne på. Mm. Vi behöver ta vårt ansvar. Mm. Mm. Vi hör inte till dem som drar sig undan. Det ingår på något vis i uppdraget. Mm. Att vi inte drar oss undan. Men det ger oss också, det är inte bara ansvar. Det är också en väldig boost för mm. oss. Um, jag tror inte att vi ska liksom se det så där jätteförmanande. Utan snarare att nej men vi, mm. vi, vi tillhör de som inte drar sig undan. Um, ja. Vi får lov att känna oss lite modiga. Vi får lov att vara de som faktiskt vågar säga någonting och vågar göra någonting. Mm. Um, ja men det handlar, Jag tänker att det handlar också om den här nåden och ansvaret. Ja. Jag tänker när vi läser texten om den rike mannen. Det var ju för några söndagar sen här. Och där är det otroligt tydligt budskap. Sälj allt du äger. Ge åt de fattiga. Kom sen och följ mig. Och det är svårare för en rik att ta sig in i himlen än en kamel genom ett nådsöga. Och, och, och lärjungar blir förskräckta. Och sen så Sen säger Jesus, eller det är omöjligt säger de, ja för människan är det omöjligt men ingenting är omöjligt för Gud och, och då är det liksom där kan man andas ut lite mm. men, jag, men jag tänker att det men vi får inte vi, får, vi kan inte vila för mycket i det på något sätt för då glömmer vi ansvaret, mm. alltså det handlar både och måste få vara med mm. vi kan göra så gott vi kan och nåden finns, det är inte men utan och nåden mm. finns alltid där Nåd och ansvar. Ansvar och nåd. Mm. Eh, och det kanske är först när man verkligen har känt nåden som man kan ta det där ansvaret. Mm. Eh, och offra någonting av sig själv mm. för att världen ska bli en lite bättre plats att leva på. Och jag tänker som du formulerat, vi hör inte till de som drar sig undan utan till de som tror. Ja, alltså det är nästan som att bara detta att tro, att leva i tillit är att inte dra sig undan. Mm. Det är att, att liksom ta, vara delaktig. Att ta sin plats. Att finnas med. Ja, det är fint. Det tycker jag avslutar. Detta samtal. Tron får bära. Du har lyssnat på Tolkning pågår. En teologipod i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron-